الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يقول شيخ الإسلام ابي العباس احمد بن عبد الحليم ابن تيميه الحراني رحمه الله تعالى عليه فكان الامل والمصيبه المرتبه عليه مقدره wama kudira minal masaibi yajibu alistislam la fa innahu min tamami alridwa billahi rabban hii ni muendelezi au kiendelezi cha mas'ala ambayo Sheikh ulislam alitaja tulizunguzia katika darasa ya jana inayofungamana na alqadar walqada na Watu ambao wataka kujivua na kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuegemea qadwana qadar. Muwazimu Subhanahu wa Ta'ala ashakadiria kuwa yeye ni mwasi. Basi haifai alaumiwe kwa uasi wake. Asema Sheikh, Fakana al-amal amal au matendo na sheria" kuwa Mzimu Subhana wa Taala ameiwajibisha juu ya mukallafin walmusiba namusiba, mambu kwa, Al wa marabi, na msiba mambo ambakwakuwa yanawapata aliyoandika Allah Subhana wa Taala na maafa aina yote almurattabatu alayhi yote haya muqaddara ni mambo kuwa Mzimu Subhana wa Taala amekadiria na amepitisha kama ni sharia amepitisha na kama ni maswaib Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyapitisha kwa hivyo maswaib qadar uh, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala imma ni sharia au ni mambo ambokuwa ni kauni maswaib muqaddara mambo ambokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameakadiria imma yawe ni maswaib yanayomsibu mtu naam kama alivyo sema Mtume صلى الله عليه kumwambia Ibn Abbas رحم... رضي الله عنه ولم انما اصابك لم يكن ليخطئك وما أخ... وما اخطئك لم يكن ليسيبك جوكوا لليكبطه هلكوا ليكبطه نللكوكسا هلكوا ليكبطه ها هو مزمك سبحانه وتعالى قدير واكذلك الامل الامل مقصدياتي نشريعه ام بالقوم juu ya waja wake yote haya ni mukaddar ni qadarullah subhanahu wa ta'ala wama kudira minal masa'ib na yalokadiriwa katika maswaib na misiba wajibu wa mtu ndani yake ni vipi Yajibu istislamu lahu atakiwa aw ni mwenye kusalimu amri na wala asiwe na mapingamizi juu ya alichokipitisha allah subhanahu wa ta'ala fa innahu min tamamir ridwa billahi rabbana kwani kule kusalimu amri ni katika jumla au katika ukamilifu wa kumridhia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndie mola mlezi na afanya katika ufalme wake atakavyo mtu kusalimu amri juu ya qadarullah subhanahu wa ta'ala masaiba ambayo kuwa Mzungu subhanahu wa ta'ala amekadiria juu yake wajibu wa mtu muumini wajibu yani ubudia ya mtu muumini katika hilo ni afanye subra na asalimu amri juu yake bali na asubiri kwa hayo afikie katika riba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuamiliana na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa jinsi hiyo Amba kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kadhalika sema wa yasbiru ala almasa'ib kuna nikatu au النقطه نيروكا ili kuunganisha maneno ya Sheikh ul Islam wa yasbiru alal masa'ib na awe ni mwenye kusubiri juya misiba ni takriban laini mbili au laini moja aiyoo na asubiri juya misiba mpokuwa yampata kama alivyo sema Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala fasbir ni kweli kuwa Walakiba akiba nzuri au msho mwema nam kwa wale ambao walisubiri watapata wastaghfir lidambika na ni mwenye kuomba maghfirah juu ya madambi ambayo umeangukia au umeyafanya kwa hivyo Allah subhana wa ta'ala amtaka mja pindi atakapomfikia maswaib afanyaje awe na subra Wakala ta'ala kadhalika Qasam Allah Subhanahu wa Ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurukum la yadhur katika aya in tamtasu tasu'uhum wa in yusibkum musibatan yafrahu biha indapo khayri in tasu'uhum ni yenye makafiri na wanafika windi khairi inawafikia mu'min wa'min wa huwa ni wenye kukasirishwa na hilo wa na endapo misiba ikiwashukia na ikiwapata kwani mtu akiwa muumini sima anakuwa haimfikii qadarullah subhanahu wa au subhanahu wa akadiria, hasha bali ni katika jumla ya kuwapa thabat na kuwa nyanyua, Darajati pindi watakapo na hiyo msiba kulingana na alivyo Ambrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala hali Nam iwafikia namfafrahuhiha Huwa ni wenye kufurahi asema Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwaliwaza waamini na kuwapa thabati na kuonyesha njia watakachokifanya wa indasbiru wa na endapo mtasubiri juya mazito na mkamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala Mkamogopa msije mkafanya jambo likawa likawalin kumkasirisha Allah subhana wa ta'ala kwa kuima kwa kusema jambo la Allah subhana wa ta'ala na kumkosea Allah subhana wa ta'ala juu ya kadara amba kuwa amepitisha wa basi na mumsha Allah subhana wa ta'ala fa inna dhalika min azmi l'umur hayo ndiyo mambo amba kuwa yatakiwa mtu awe na azma juu yake kusubiri msiba ikimfikia na awe na uchaji Mungu katika hali hiyo Uchaji Mungu ni kuwa asitamke kitakachomudhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau ingekuwa kadha wa kadha basi ingekuwa ni afadhali sana. Aiyo au mbona ni mimi tu ambaye kuwa nafikiwa na haya? Mbona makafiri haiwasibu sisi pamoja na imani yetu maneno kama haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutahadharisha nayo. Fa iyo wa in tasbiru wa tatqu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kujizuia na ku sema au kufanya mambo ambayo kwa yatamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waqaala Yusuf alayhi salaam kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala taja kuhusiana na Yusuf alayhi salaam aliposema inna hu man yattaki wa yusbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin. Pale baada ya yeye kutana na ndugu zake baada ya mengi kutokea aloyakadiria Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zake wakawa wenye kumsaliti na kumuza na akawa ni mwenye kufungwa jela na mengi yakampata katika hayo Yusuf alayhi salam, katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala katika wahi ambao kwa Mzungu subhanahu wa ta'ala amemfunulia na ufahamu wa kuwa Allah asema, inna qadarlullah asema inahu man yattaqi hakika yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala yani asimkosei Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya makosa wayasbir na akawa ni mwenye kusubiria juya yata kaonfika In, fa inna allaha la yubi'u ajra al muhsinin hakika allah subhanahu wa ta'ala ha patupu al muhsinin wenye kutenda mema bali watapata ujira wao kamili kwa hivyo mtu mu'min, pindi inapokuwa ni akdar ambazo kuwa ni masaib, atakiwa ndani yake awe na ubudia wa kumsubiria kwa kusubiria na kufanya istislam asalimu amri ili afikie katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kisha sema wa amma dhunub amma madambi mja atakapo angukia madhambi faleisa lilabd an yudniba Kusiyana na madambi, Sheikh Al-Islam ata, uh, atanabahisha atanabahi kuwa Madambi ambayo kuwa yamekadiria mtu aangukie mwanzo wa kuwa leisa lilabd an yudniba mtu asi asijipeleki katika kuangukia dhambi. Mathalan mtu siku zote ni asiwe na azma kuwa maadam khalas siku zote nalewa na kesho asubuhi intaraukia Hasha wakalla faleisa lilabd an yote kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala amekataza awe na azma kuwa sito kuwa ni mwenye kuyakaribia bali nitajibidisha kujiepusha. Tayib na لو ya Allah Subhanahu wa ta'ala ikatukia kuwa imeandikwa angukia kosa hilo. Naam, wa adhnaba adnaba falihi an yastaghfira wa yatuuba. Mungu Subhanahu wa ta'ala akaweka kuwa huyu mja pamoja na kuwa ajitahidi katika kutoangukia lakini nishapitisha kuwa ataangukia anayo kitu kingine ambacho kwa atakiwa afanye pindi atakapoangukia dhambi. Nayo ni wa itha adnaba atakapoangukia dhambi falehi Fa an yastaghfira wa yatub niwajib juu yake awe ni mwenye kumomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira na atubie fayatubu min sunufil ma'aib na atubie kutokana na aibu tofauti tofauti ambazo kuwa azyankia yani makosa tofauti tofauti ambazo kuwa azyankie aendelea kusema wa kadhalika dhunubul na hivyo hivyo ya waja Yajibu alal, alal abdi fiha an ya'mura bil ma'ruf ma wa yanha 'anil munkar bihasabi qudratihi madambi au makosa ya mpasa mja mu'min au ni mwenye kuamrishana mema yafanywe pindi akiona watu wameapuzilia wa yanha 'anil na akataza kutokamana na munkar pindi anapoona watu wanayafanya bihasabi qudratihi kwa uwezo wake kulingana na uwezo wake uwezo wake ni kusema na aseme man ra min kumkaran fal yughayyiru bi na ibadili, kwa uwezo wake Biyadihi kwa mkono wake huyu ni waliyul amri ambaye ana uwezo wa kutumia mkono waliyul amri sawia katika mustawa wa kimataifa au kitaifa au katika katika nyumba yani waliyul amri nam baba nyumbani aweza akachukua aha mavazi ambayo kuwa si ya murua binti yake afaa baba ana majukumu haya Asiseme kuwa tumeshindwa hapa la weni waliyo amri nyumbani pale mavazi ya haya hakuna ambako atakupeleka zaidi huyu mtoto wa kike ama ni barabara wako Hato kufanya chochote uyachukue na uyaharibu unayo mamlaka hayo faliyogerehe biyadi fa ilam yastati fi lisani kama hawezi natumie ulimi wake kubadilisha na kutoa maelekezo kuhusiana na munkar ambao kuwa ameiona fa ilam yastati fi na kama hawezi na basi na uchukie kwa moyo wake hii ni wajibu ya mtu muumini kuhusiana na kuhusiana na makosa ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa fi sabilillahi al-kufara wal na apigane na makafiri na munafikin kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala jihad al-kufar kwa ulimi wake au kama ni mwenye uwezo na na nguvu, nguvu za kijeshi aweza akavamia basi na avamie lakini jihad al-kufar mara nyingi aywa ni atumie ulimi katika kuwafikishia haki na kuwarudi na kuwarekebisha, na kuwakosoa Wayuwali aulia allah na atakiwa awe ni mwenye kuwapenda na kuwafanyia uh, wilaya aulia allah wale vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala wayuadi aada allah na maadui wa allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kuwafanyia maadui mwezungu subhanahu wa ta'ala awachaje makafiri na munaafiki kuwa ni katika adui zake yatakiwa mtu muumini awafanye ni maadui wala asiwafanye kuwa ni wendani na wapenzi wake wayuhibu fil fillahi wayuhibu kidhu Na napende kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala naachukie kwa ajili ya Allah subhanahu wa iwe mapenzi yake misingi yake ni kwa ajili ya Allah Napenda kwa ajili mwezungu apenda hili na ninachukia hili kwa kuwa mwezungu subhanahu ta'ala anachukia isiwe ni misingi ya kidunia mali au unasaba na mengineo haya au hindo msimamo wa mtu mu'min pindi inapokuwa ni kadar ya madhambi mwezimu subhanahu wa ta'ala amekadiria na kuwa katika sheria yake madhambi ya ipukanwe. basi mtu mu'min kuhusiana na hilo awe ni mwenye kujitahidi na kujepusha nayo Na mema na katazane maovu na endapo ni amekuwa tangukia makosa hayo basi awe mwepesi wa kufanya tauba na istighfar ataja dalili ya jinsi mtu mu'min atakiwa awe katika masail ya wala na bara kupenda na kuchukia wa kuwakaribisha na kuwa wa kuwatenga au kwa lugha nyingine au kwa maneno mengine jinsi gani ameliana na kadari ya Allah wa Ta'ala katika sheria yake kuhusiana na ambokuwa watakhalifu amri ya Allah wa Ta'ala Allah Ta'ala ya ayu amanu la aduwi, wa aduwa kum awliya bil katika suratul hizi ayati wanachuoni wataja kuwa ziliteremka katika ghazwatu al ilipokuwa ni mwaka wa kufunguliwa au kutekwa maka mwaka wa tisa mtume sallallahu alayhi wasallam aliazimia kwenda kuuteka maka na kuurejesha katika miliki na utawala awa wa Kiislamu au wa Waislamu miongoni mwa masahaba radhiyallahu anhum hatib ibn bibalta radhiyallahu anhu huyu alikuwa ni mmoja wa wafakazi wa maka ambokuo walikimbilia Madina na akacha kule nyuma familia yake na mali yake na akajua kuwa Waislamu watakapokuja na nguvu walizokuwa nazo watateka yule mji na familia yake watatekwa kuwa ni matekwa na mali yake itachukuliwa ikawa akahofia hilo kwa kuwa wanzake katika maswahaba walio maka, walikuwa na watu wenye kuhifadhi mali zao ama yeye hakuwa na ambaye atahifadhi mali yake. Yaliikuwa ni mtu ambayekuwa aishi maka. si mwenyeji maka, lakini maisha yake ni kule Makka. Asaaka cheleakuwa, kuwa, wa Islamo akija, mali yangu itakuwa ni kuchukuliwa bali watoto wangu na wake zangu watatekwa, wakawa ni matekwwa. Akawa ni mwenye kuandika barua Kwapelekea baadhi ya wakazi wa maka kuwajulisha mipango ya Mtume صلى الله عليه وسلم jeshi laja kuteka basi tahadhari familia yangu iko sehemu kadha na kadha hizi au hii barua Mtume صلى الله akawa ni mwenye kujulishwa na Allah subhana wa ta'ala akamtuma Ali radhi allahu anhu na mwingine wa katika sahaba wa yule mtume aliyetumwa na barua hiyo alikuwa ni mwanamke ambaye alichukua barua hiyo akawa ni mwenye kuificha akaificha wapi ndani ya nywele zake alikuwa na shungi la nyele akawa mwenye kuficha ndani yake akamtuma ali radhi Allahu anhu wakamuai huyu mwanamke kabla ya barua kufika alhasul kisa yule mwanamke alipatwa njiani na wakamlazimisha atoe barua mpaka wakaweza kuifikia barua hiyo ikawa ndani yake risala kutoka kwa Hatib ila watu wa Makkah na mkujulisha mipango ya Mtume صلى الله عليه وسلم ndipo saa hizi ayat zikashuka hizi ayat zikashuka taib ya ayo alladhina amanu allah subhanahu wa ta'ala awanadi mu'minin enyi muamini tendeni kulingana na muktadha imani yenu nayo ni la tattakhiddu aduwan wa aduwan kumawliya msiuwachukulie wala msiwafanye maadui zangu na maadui kuwa ni vipenzi tulkuuna ilaihim bilmawadda mkiwafanyia mapenzi mkiwajilia kwa mapenzi Wakati kafaru bima jaa akmin alhaq na ilhali wao washakufuru haki ambokuwa imewafikia msiwafanye wapenzi nadhani hizi ayatu znasomwa leo katika wakati mnasaba ambapo kuwa boda ya makafiri dhidi ya Waislamu ni wazi sana ni jambo ambalo kama kikohozi huwezi ukanificha ukali yani wao ukiona ulimwengu umetulia lazima wa tu wafanye jambo ambalo kwa litaleta huyu mwalimu alikuwa ana mnasaba gani kuchora mtume wa salama au kusema hili picha ya mtume na il hali darasa ina utulivu watu wamekuja kusoma hisabu mtume atokeza wapi Umchore wa wanafunzi. Taibu kisha na Raisi wake azungumzie mambo kama haya ili ieneze sh... nani na ilete hisia katika safu za ulimwengu ulimwe kwa waislamu wote. Akasema kuwa inachorwa na, na angikwe kila sehemu na tutaweka katika miziki na katika kila sehemu. Aiyo kumkejele mtume aingilie wapi katika maisha yenu aiyo au tawala yenu ikawa ni mtume audhiwe alhasil ni kuwa hawa wanayo bugdha na chuki dhidi kwa ajili ya haki na jinsi maisha yenu ambayo kwa imepangiliwa hawapendi hilo hawapendi hilo kad badatul baghda baina wa kad kafaru bima washakufuru ile haki ambayo kwa imewafikia yohrijuna rasulahu wa iyakum. ni wao ndi ambao kuwa huwafurusha au walimfurusha mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na nyinyi kutoka katika majumba yenu na hili njambo liendelee mpaka leo kuwa na kesho kwa hawata hawatakieti katika miji yao na mita yao kwa salama lazima itafutwe kila hila ya wao kufurushwa antu minu billahi rabbikum hi siri kwa kuwa nyinyi mmemwamini allah subhanu wa taala ndiye mwala wenyu namkamtekelezea anavyotaka katika ardhi hii in kuntum qarajtum jihada fi sabili wabtigha pindi mnapotoka kuenda kutafuta radhi zangu au kwa ajili ya jihadi tusiruna ilaihim bilmawadda bali yenu au nyinyi mnaondoka na ilhali mnayo mawadda mapenzi kwao mmeaficha katika nyeyo zenu mwenda kupambana na watu na ilhali kuna baadhi yenu wana mapenzi nao yani baadhi ya waislamu wana mapenzi juu ya makafiri juu ya ma, ma, ma, uh, maudhi kuwa wanawafanyia waislamu wa, wa ana alamu bima aqfaytum wama alamtum na je je hamjui kuwa mimi najua yale ambokuwa mmeyaficha katika nyoyo zenyu. na yale ambokuwa mnayadhirisha mwaadhirisha kuwa hamwapendi na ilhani nyoyo zenu naangalia na tazama kuwa nyinyi mna mapenzi mmeyaficha wa maifa'aluh minkum vile miongoni mwenu basi amepotea njia ambaye atawapenda makafiri katika moyo wake basi yeye amepotea njia ambacho cha kutakiwa kuwa msiwachukulie vipenzi yakunu lakum aada sa'idi asema ibrahim sa'idi اين يتقفوكم يجدوكم وتصنع لهم او تصنع لهم الفرصه في اداكم الله اكبر وكيبت فرصه يكونوضي او اkiwa ikiwajilia nafasi yakouudhi kama ilivyokuwa leo ayo in yatkufukum ya fursa yakouudhi yakunu lakum aada bas wadui wao huwa ni wenye wa yabsutu ilaykum na huwa ni wenye kunyosha mikono yao kuwapiga na kuwudhi wa alsinatahum bisu na wa alaikum wa barakatuhu. na ndimi zao kadhalika huzinyosha kwa udhia ya la law takfurun na hutamani na hutaka lao nyinyi mtakuwa ni wenye kukufuru hii a mwezungu subhanahu wa ta'ala kana kwamba imeteremka leo na jana jinsi makafiri ambayokuwa, mtazamo wao dhidi yetu sisi haiwa wakipata nafasi na sisi ya kutuadhibu kwa mikono yao na watafanya na wakipata nafasi ya kutumia ndimi zao watafanya na wanataka haiwa kuwa nyinyi kadhani muwe makafiri na kama hawatawafikia hilo hawatafikia hilo basi wataka wadu la takunu muwe sawa muwe sawasawa. Ndiyo hali iliyokuwa katika mitaa ya Kiislamu leo hii. Utapata kuwa maadili ya Kiislamu yaonekana ni ya ushamba. Lakini mitindo na ada za makafiri katika mavazi, katika mazungumzo Ndiyo maisha na ustarabu ya watu leo hii. Wataka muwe sawasawa, mulingane nao katika hayo. Lan tanfa'ukum, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum hayato wanufaisha na vizazi vyenu wala watoto wenu yaumal qiyama tafsilu bainakum. Siku ya qiyama allah subhana wa ta ta'ala atagawa baina yenu wallahu bima ta'maluna ta basir naye allah subhana wa ta ta'ala ni mwenye kutizama mnayeyafanya haitowanufaisha vizazi vyenyu ambao kwa moyo mwake makubwa hii imekuja kwa ajili ya kukemea kuwapatia siri makafiri aiywa kwa ajili ya na ilhali wao ni makafiri hata kama ni watoto wenyewe au ni katika arham la la yamfauku hawa hawa tu wanufaisha madam wako katika safu ya makafiri na wameridhia ukafiri na wala hawatotoka katika ukafiri basi hawatowanufaisha si hapo ni wala siku ya kiama kwa hivyo msi wafungulie chochote katika mambo ya waislamu au siri za waislamu kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala atupa mfano ya mwenye kutobikisha jinsi ya kuamilianana na makafiri kadhakana atlaqukum uswatun hasana hakika mnao mfano mzuri fi Ibrahim kutokana na, na Nabi Allah Ibrahim alayhi salam wal na ma'ahu pamoja na wale ambao kuwa walikuwa pamoja naye mnao mfano mzuri sana kwa Ibrahim alayhi salam na walikuwa kwa naye pindi kalu liqaumihim pindi walipoambia kaumu zao jamaa zao alimwambia babake na kaumi yake inna buraa'u minkum hakika sisi tuko mbali twajitenga na twejepusha na nyinyi wa mimma ta'buduna min dunillahi na yale amboku mnayabudu, kinyume ya Allah subhanahu wa ta'ala sisi twajitenga mbali na nyinyi hatutatangamana na nyinyi wala hatutaishi na nyinyi na yale mbukum, na mnayabudu kadhalika hatutawai kuyabudu. kafarna dhikum jueni kuwa tunawakana wazi wazi najua e wa mjue hilo wabada baina na wabaina kumul adawa. na baina yetu sisi na nyinyi ishadhihirika uwadui wa wazi na chuki abadan ya milele tutachukiana na nyinyi milele hata tuuminu billahi wahdani mpaka mtakapomwamini Allah Subhana wa ta'ala peke yake Allah Subhanahu wa ta'ala amtaja Ibrahim alayhisalam amekuwa ni mwasisi wa akida sahihi na mwenendo ambao kwa mitume wote waliokuja yake wakifuata atupigie mfano wake ili tuchukue mfano huu. Kuwa sisi jinsi gani tutaketi na na makafiri Tusiwaiki katika lolote. Tusifuatane nao katika lolote, bali mioyo yetu yatakiwa iwe ni yenye kuachukia. Iwe ni yenye kuachukia kwa ajili ya ukafiri wao. Kwa ajili ya ukafiri wao. Katika hii aya asema Ashaka Brahman bin Nasir Sidi, wa hadi aya, na hizi ayat فيها النهي الشديد عن موالات الكفار. Kuna makatazo makali ya kuwafanyia mapenzi makafiri minal mushrikina wa gairi, makafiri wa na wengineo aya hizi za tukataza wa ilqa' al ilayhim na kuwafanyia mapenzi almawadda mapenzi makubwa tusiwafanyie wa anna dhalika munafil na kufanya hivyo ni kinyume na imani kuwa na mapenzi na makafiri ni kinyume na imani hayo au mukhalafa limilla ya ibrahim al khalil alayhi salatu wassalam na kinyume ya milla ya ibrahim alayhi salam mila ya Kiislamu hayo katika misingi ya milahini kuwachukia makafiri lakini leo hii tuko katika nzama madam ni mchezaji mpira halasi mapenzi nampenda fulani sana kabisa hayo na wao wa zaidi hao wana wa miziki. utapata kuwa msanii wa muziki Zafi, mambo ya fedeha walikotapata barabara nasiana kiislamu wanawapenda na runinga zao za washwa kwa ajili ya kumuona fulani wallahi musta'an wa muna wa munaqidin lil'aql alladhi yujibu alhadar kull al bali kuwapenda ni kinyume cha akilitimamu akili timamu na usawa ni kuwa adui yatakiwa umsonge umoe kembani walakin pindi watu wanapokuwa na mahaba nao hili kinyume cha akili Bima na kuwa ambao kwafanya hivi wana upungufu wa akili wallah uh, yujibu الحadar, kulla الحadar minal adui la min majhudihi akili nikuwa adui siku zote haachi, kufanya kila hila wala uwezo wote kuwa kwa anao ila huwa ni mwenye kutumia katika kumudhi adui yake ndivyo ilivyokuwa na akili timamu ni kuwa adui wa aina hii uwe uembani naye but tuko katika zama mambo haya hayazingatiwi kisha sema rahmatullah alayhi fa inal mawaddata hasalat pindi mapenzi yanapopatikana tabi'at hanusra walmuwalat wallah almustaan basi bina shaka itafuatiliwa na nini kunusuriwa pindi mmoja utakapomili kwa mtu basi kitakachofuatilia ni nini kumnusuru na ndivyo ilivyokuwa leo mathalan walozungumza kumtusi mtume swalla sallam utapata kuwa baadhi ya waislamu watasimama kutetea kutetea kuwa la hii ni freedom ya expression na mtafahamishwa hiyo freedom ni vipi kwa kuwa nyinyi hamfahamu uhuru wa wa kujieleza na kila mtu ana uhuru ulimwangu kujieleza wallahu musta na mtu muislamu atetea jambo kama hilo fakarajal abdu minal imani wasara min jumlat ahli al kufran mnja kwa hali kama hii huwa ni mwenye kutoka katika daira ya iman na kawa katika mazingira au katika jumla ya ahli al kufra walfasl min ahli iman na akawa ni mwenye kujivua kutokana na ahli al iman ambokuwa ni mwenye kuwa kuachukia makafiri Hizi ayat ni zenye kutuelekeza jinsi gani mtu muumini ambavyokuwa atakiwa awe katika hali ya kadaru Mwenyezi Mungu Subhanahu akipitisha nayo kuwa kuna kosa au madhambi yafanyika Wale makafiri amilianeni nao vipi na madhambi amilianeni nayo vipi madhambi ajitahidi kujiepusha nwala asiangukie naenda endapo Aumbe aombe na makafiri wenye kufanya madhambi basi atakiwa awe mwenye kuchukua tahadhari na kuambali nao nadhani kwa ajili ya wakati inshallah tusimami hapa katika darasa ijayo tutakuwa ni wenye kumalizia kuhusiana na hili swala la jinsi ya mtu mu'min atakiwa awe kundi Allah subhanahu ta'ala apitisha kadari yake juu ya jambo Wallahu aalam. Barakallahu feekum wa jazakumullahu khairan.